І до того всього сюди він переїхав сам. Та це зовсім інша, побічна, неважлива тема. Хто тут мав би тим турбуватися? Це був би сміх. З Петром Дем'янюком пішли ми відвідати спілку офіцерів України. У будинку офіцерів на першому поверсі нас зустріла секретарка. Коли ми до неї звернулись по своєму, вона вдала, що начебто не зрозуміла нас. Говорила російською мовою і відповідала, що канцелярія спілки офіцерів закрита, адже обідній час Коли ж ми почали більше допитуватись, вона безпардонно відрубала А ви у себе не їсте обідів? І лише коли дві жінки, які сиділи в приймальні поблизу неї, почали до неї по-своєму приговорювати Що вона все розуміє і тільки нам в такий спосіб хоче показати свою вищість Секретарка дещо почимнішала. Тут нам спало на думку ще одне мале запитання У своїх установах в Україні працівники йдуть на обід дружно всі разом Чому б не прийняти демократичнішу практику, щоб частина персоналу йшла позмінно І установа була відчинена також і в обідній час для зручності відвідувачів Так практикують урядові установи на заході але що край, то обичай. Канів. Бути в Римі і не бачити папи – стара, як Ватикан-преповідка. Бути в Києві і не поклонитись Шевченкові в Каневі – нова патріотична вимога. По дорозі до Канева зупиняємося біля пам'ятника, що зображує Кобзаря, не Шевченка. Добре придумано, бо кожен хоче сфотографуватись під ним. Це також зручно з інших причин. В автобусах нема туалетів, а дорога довга і монотонна. Вздовж шляху ростуть тополі, а в степу тільки де де видно кущі чи поодинокі дерева. Вже по жнивах і на полі скирти соломи. Сіл не видно, ніби їх і не було. Пам'ятник Шевченкові стоїть на горі, звідки видно і Дніпро, та не кручі, чорніє навпроти яскравого сонця і блищить, відбиваючи проміння так, що не можна на нього поглянути. Сходами вгору треба йти довго. Скільки їх? Хтось порахував, а я забув записати. Кілька сот? Доходимо до пам'ятника під звуки бандури, на який хтось потиху грає, присівши на лавці під пам'ятником. Фотоапарати цикають і блискають. Довкола пам'ятника на клумбах розстелились чорнобривці – жовті. Чому жовті квіти називаються чорнобривцями? Поміж ними розсіялися синенькі дрібненькі квіточки, і ніхто не знає, як вони називаються. У просторому будинку музеї доволі ще експонатів, що вказують на благородність старшого брата. Наприклад, твори Шевченка, писані російською мовою – та їх інтерпретація. Позаду музею відбудована хата, в котрій народився Шевченко. Вона краща і більша за ту, де народився я. Чомусь вражає, коли екскурсоводи часто повторюють стандартне. Тарас Григорович Шевченко. Ніби було більше Тарасів Шевченків. Значно цінніший музей Шевченка в Києві. У ньому багато оригінальних картин Шевченка-Маляра. Але й тут наша екскурсоводка ще не зовсім достукалась до нових державних обставин. Наприклад, казала, що німці зруйнували Київ. Це правда, але ні словечком не згадала про висадження в хрещатика більшовиками, коли німці вже були в Києві. Про зруйнування ними під час німецької окупації Успенського собору чи знищення сотні церков. Вказуючи на портрет Кочубея, якого намалював Шевченко, сказала, що це – герой українського народу. Коли ми завважили, що не всі його за такого вважають, то сказала, що Кочубей все-таки історична постать. Упівський рейд Відсвяткувавши 50-ліття в зеленоверхій столиці, ми посідали в автобуси і помандрували далі Упівськими стежками – чи краще б сказати – рейдами. При цьому слід пояснити, який був наш щоденний план. Ми точно мали закінчувати сніданок, сідати в автобуси і їхати. Ми точно закінчували снідати, тобто точно з півгодинним чи годинним запізненням. Точно сідали в автобуси, в яких чекали точно півгодини на від'їзд, не знаючи, куди нас повезуть. По дорозі нас чекали в пунктах зупинки гарні дівчата в народних строях з хлібом і сіллю Точно з відповідним запізненням і відповідно до проїханого нашими автобусами шляху Так ми, свідомо чи не свідомо, могли б стати експериментальними кроликами доказу теорії відносності часу і швидкості Анштейна. Отже, в першу стадію рейду ми виїхали вранці Зупинились на могилах похованих 359 героїв другого зимового походу, яких більшовики розстріляли під базаром 23 листопада 1921 року. Дві довгі могили і одна коротша, паралельно насипані, обгороджені залізними парканами у прямокутнику 50 х 25 метрів. Є хрести. Тут було відправлено панахиду, сказано про мови. Гарно заспівав малий хор «Посвіт». Його диригентом був Ростеслав Григорович Кушнірук. Дві хористки – Людмила Грицай і Галина Порнух, Стростанця розповіли, що спочатку співакам було нелегко. що недавно їх цькували партократи, бо хор співав стрілецькі і національні пісні. Раз на них мало не наїхала машина. Однак вони тримались і не капітулювали. Як завжди під час розмов люди між собою розмовляли, а доповідач, котрий добровільно взяв на себе цю функцію, не був певний, коли закінчити, і три рази заповідав співати «Ще не вмерла».